Beraz, endaiako garapen jasangarriaren hastiari buruz hitz egiten eh, jarraituko dugu, datozer minutuetan eta gauratuko dugu, hilaren em emeretzitik ba horriaren sortzira arte zabalduko dela, honetaz eh, hitz egiteko, Euskal Itxas erakundeko eh, kidea den eh, logantza elizetzeirekin, eh, gaude, kaixo, zer moduz? Eguron, bizikuntza mileskera. Bueno, beste urte batez, endaiko garapen iraunkorraren astea, aipatu beharra dugu, baina, bueno, egitaroa, e aipatu aurretik goazen gogoratzena, ekitaldia bera. E e Zehazki, oraindik ezagutzen ez duen arentzat, zein zu dira elburu nagusiak. Bai, beraz, e ara, ejanduzun bezala, endaiko garapen iraunkorraren astea fitea zaigu? Beraz, ikusiko dugu bai uh, ikitaldia nola antolatua izan den, eta ze animazio proposatuak uh, izanen diren. Beraz, lehenik zehaztu beharra uh, manifestaldi hori Europa mailan uh, antolatzen dira. Uh, Eri guzietan uh, tokiko administrazioak eta eriak dute ikitaldi hori antolatzen. Eta beraz, hemen ere Euskar Eri uh, antolatzen dugu, beh momentuan. Um, beraz, el burua da diendea sensibilizatzea, istanena, um, garapen e, iranko jari buruz, eta bera, animazioak, proposatzea, aktivitateak, beraz, nagusik igur jiriku izanen dira. Uh, beraz, uh, justuki, be, uh, guk dugu antolatu, eh, manifestaldi hori, beraz, CPI Euskal Ditsasbaztega elkarteak, erriko etxearekin batera, oktero mm -hmm. bezana, Eta justuki programa handi hori politori uh, osatzeko uh, uh, Usaian bezala, beraz, bilkura bat antolatu genuen uh, Ekain astapenean justuki endaiako eragire guziekin Beraz, erkarteak, kirol kiroltaldeak, biztanleak Eta beraz, haiekin uh, osatu dugu, eraiki dugu uh, programa, programa politori mm -hmm. Beraz, e, bueno, aipatu dugu, irailaren emerertzitik, horriaren sortzir arte, e, zabaldoko dela. Eee, bueno, zeintzuk izango ziren aktivitateen nagozia, eta e, berezikin, badakego, ortero, gai bat, eh, aspi marratzen duzu izango zen gain nagusia. Bai, beraz, hori egin duzun bezala, amaje gu nezukanen dugu manifestaldia, beraz, ogoita, bat animazio proposatzen ditugu, Uh, denetarik izanen da erakus maiak, natura ikterak, tailexak, konferentziak, zine ez dabaidak. Beraz, ezan bezala dena ujirik salbu uh, zine uh, Beraz, biztan dena aktivitateak dira eldu eta ujentzat Eta bai, uh, aurtengo gai nagusia da elikadura eta laborantza iranko ja? Mm -hmm. Beraz, gai honen inguruan uh, osatua izan da programan, baina uh, ez dukentzen besteak luak ere uh, presenteak uh, izanen enditu Adibidez, uh, ondakinak, uh, uraren kontsumoa, biodibertsitatea, eta dena, dena luturik da biztan dena. Mm -hmm. Osongi, eh? eta azpimarratuko dugu alikadura eta elaborantza, E, bon, Iraunkorradu jasangarria, azpimarratuko dela, horrengo karapen jasangarriaren e, astean. E, aipatu dituzu, bueno, ekimene eta jarduera, ugari, egitarra oparoa eta oso zabalada, hauen artean baitare animazioak Euskaraz izango ditugu beti bezala, ez da? Bai, hori da, e, naiz eta beti, ez beti egisa izan e, tematu nahiz Euskararen presentzia bultzatzen, Eta programan, kasik erdia dugu, uh, elebi dunez edo Euskaraz. Um, beraz, uh, beha ipatuko ditugu uh, batzuk. Uh, Azteko, hor um, uh, bigajen egunean, hor ira iraren uh, goita amajean, lahumatarekin, beraz, uh, legajaldea, uh, etxaldearen bisita... Uh, Uh, proposatzen dugu. Uh, beraz, hori ahatsaldean, ahatsaldeko iruetan, mm -hmm. Bero, beraz laborariekin uh, mintzatzen ariko duzu, haien eh? lana deskubhitzeko, beraz uh, bat zira baratzetzainak, uh, garak ahnubo egile bat, uh, sehi eta egaztie azle, uh, azlea bat, beraz, uh, ara, interesgahia izanen da, eta geienik salmentaren tenorean izanen da uh, bisita, Beraz, uh, asanskiak uh, manatu nahi dutenen zata, uh, beparada hona izanen da. Mm -hmm. Oso ongi, e, ikusten ditugu bestelako bueno, baitare ekimen eta jarduera batzuk proposatzen direla. E, Euskaraz ere bai, aipatu dugu bueno, lehena izanen dera. Ez, ezakit, e, e, logantz badaukagu, behar bada, beste ekimen edo jarduera bat azpio marratzeko, horrela bai. baitare gitarra guan, ezakit, no... Zin... Aipatuko zen nuke. Ejango nuke beste bi. Bai. Eh, beraz bat eh, ostegunean, Hor eh, izanen da uxearen eh, lauean, bai. Hor uh -huh. eh, ukanen dugu, beraz, lebahietez zin eman bideo eh, emanaldi edek bat, eh, idoki eta landak elkartearekin, eraz, zure platejean hastenda mundua dokumentala, uh, okanen dugu, beraz uh, idokiko uh, lankideak eta landajlan elkaarteko lankideako gizanen dira, ere, estabaidatzeko. Mai. Eta ara, bizikin tegesgahia, um, filmain zin uh, tokiko produktuen janari uh, maina ere izanen da, idoki eskainirik. Mm -hmm. Ara, beraz, hori uh, polita eta gero, bai, bigajena, uh, biha hor uh, justuki ostegunean, or, horiaren uh, uh, bostean, uh, betiko so la saldia antolatu dugu baleak elkartearekin, mm -hmm. Hor, plaz ejandiz Euskal Eriko Laborantza Gambarako patxi irriakt egezibituko dugu. Pintxo Mintzaldi baten zat, hor, ujirik, eta justuki ukanen um, uh, dugu, beraz, lujaldearen, laborantzaren eta erikaduraren arteko luturak aipagai. Hmm, oso interesa. Horri, biziki polita izanen da ere sigurki. Bueno, ikusten dugu, eh, Gitarrao, eh zabala dela, Eh, Arlo eta gai ezberdinak eh, ja, eh, jorrazen dituela eh, dena den, gogoratuko dugu horre esku horri atera dozute eh, baina informazioa ukaiteko eh, zein zuki izango ziren biderik eh, bueno, ba, erresienak edo egokienak? Bai, beraz, hori uh, informazio zehatz hori uh, erriko etxeko webgunean gunean atsemanen duzue eh? eta gure elkarteko webgunean ere bai zpe euskalitsasbazterra.eus uh, euskaraz bizien daian uh, whatsapp taldean ere parte katuko dut uh, programa Ados. Ara, beraz, hori uh, denaukanen duzue eh? mm -hmm. bueno, Hor, gelditzaz eguna beti bezala eh, da jende animatzea eh? E, endaiarrak, baina baitare esku aldeko bizilagunak ere eh? Esango dugu, ingurukoak baitare Endaiako garapen jasangarriaren aztean parte hartu dezaketela eh? bai. Animatzen ditugu guztiak, ez da? Bai, bai hori da, bida beste aldeko anaia Gomitatuak dira biztan dena, plasek handi batekin Eta etala, deneri idekiara, ezan bezara kasi guzia ujirik Uh, duen zat, aurkentzat, uh, polita izanen da. Beraz, bai badakigu egoera biziki lagia dela, eh? Klimaldak eta eta biodibertsitatearen erartzea azka hain uh, dira, mal eruski. Baina, ere uh, hemen soluzioak ditugu, eh? Soluzioa iranko jak, uh, eh, den bezala, baina, ba, zentzu... zentzu simpleki, eh? Usu? Eta, ra, espero dut, uh, aste honenek bere karpentsumea eramanen duela. Noske baiez, eta hitz hoiekin gelditzen gara esker mila benetan bagurean izataktik. Mil esker? Mieskej?